na mwokozi wetu Yesu Kristo litukuzwe milele. Karibu sana sana rafiki mpendwa katika kipindi chetu cha maisha ya ushindi kwa njia ya maombi. Haleluya. Tunaendelea kutafakari sehemu ya tatu ya kichwa hiki kinachosema Mungu ni mwaminifu kwa ahadi zake ulipo yeye yupo. Mungu ni mwaminifu kwa ahadi zake ulipo yeye yupo tuliambiwa tunapaswa kuamini uwepo wa Mungu pamoja nasi kila siku na kuamini ahadi zake zote ya kwamba ni kweli na amina tunapaswa kuamini uwepo wa Mungu pamoja nasi kila siku na kuamini ahadi zake zote ni kweli na amina na kwa vinywa vyetu tuzikiri ahadi hizo juu ya maisha yetu huku tukilitia jina la Bwana Yesu na kufuata uongozi wa Roho Mtakatifu pasipo kukata tamaa. Kwa vinywa yetu tuzikiri ahadi za Mungu juu ya maisha yetu huku tukilitia jina la Bwana Yesu na kufuata uongozi wa Roho Mtakatifu pasipo kukata tamaa. Rafiki mpendwa, kujua Mungu yupo pamoja nawe kila uendako ni nguvu kubwa sana ya imani iletayo ushindi kule tu kujua ya kwamba Mungu yupo pamoja nawe kila uendako ni nguvu kubwa sana ya imani iletayo ushindi. Bwana anataka tujue hayuko mbali nasi. Bwana anataka tujue hayuko mbali nasi. Alisema katika kitabu cha Yeremia sura ya 23 na mstari wa 23. Yeremia 23, 23. Mimi ni Mungu aliye karibu, asema Bwana. Mimi si Mungu aliye mbali. Mimi ni Mungu aliye karibu, asema Bwana. Mimi si Mungu aliye mbali. Na sio tu kwamba Mungu yupo karibu nasi, bali pia yupo upande wetu kutukirimia mambo yote tunayohitaji. Sio tu kwamba Mungu yupo karibu nasi, bali pia yupo upande wetu kutukirimia mambo yote tunayohitaji. Imeandikwa katika kitabu cha Warumi sura ya nane Nitasoma mstari wa moja hadithi 34 Warumi 8 31 34 Basi tuseme nini juu ya hayo Mungu akiwapo upande wetu ni nani aliye juu yetu? Yeye asiemwachilia mwana mwanawake mwenyewe bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye Mungu akiwapo upande wetu ni nani aliye juu yetu Yeye asemwachilia mwanawake mwenyewe bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye ni nani atakaye washtaki wateule wa Mungu Mungu ndiye mwenye kuwahisabia haki ni nani atakaye wahukumia adhabu Kristo Yesu ndiye aliyekufa na mna zaidi ya hayo amefufuka katika wafu. Naye yuko mkono wa kuume wa Mungu. Tena ndiye anayetuombea. Kristo Yesu ndiye aliyekufa. Na mna zaidi ya hayo amefufuka katika wafu. Naye yuko mkono wa kuume wa Mungu. Tena ndiye anayetuombea. Hayo ndio aliyoyaamini mtumishi wa Mungu aliyemwambia mke wake maneno haya. Mke wangu Huna haja ya kuangaika huku na kule. Mungu tunayemwamini atatupa baraka ya watoto hapa hapa tulipo. Mke wangu kuna haja ya kuhangaika huku na kule. Mungu tunayemwamini atatupatia baraka ya watoto hapa hapa tulipo. Mke wake alitamani kusafiri kwenda mbali kutafuta kuombewa. Baada ya kukaa kwenye ndoa zaidi ya miaka mitano bila kupata mtoto. Lakini mume wake alimwambia tusimame kwa imani na Mungu hapa hapa tulipo. Tusimame kwa imani na Mungu hapa hapa tulipo. Na kwa kuwa Mungu ni mwaminifu kwa ahadi zake, amewabariki na uzao wa tumbo hapo hapo walipokuwa. Na sasa wana watoto watatu. Mungu alivyo mwaminifu kwa ahadi zake, amewabariki na uzao wa tumbo hapo hapo walipokuwa na sasa wana watoto watatu kilichowapa nguvu ni imani waliokuwa nayo kwa Mungu aliye karibu tena Mungu aliye mwaminifu kwa ahadi zake kilichowatia nguvu ya kuendelea kuomba na kuamini ni kujua ya kwamba Mungu yu karibu nao tena Mungu ni mwaminifu kwa ahadi zake jina la Bwana nalitukuzwe milele Rafiki mpendwa, kuwa na imani na Mungu ni kuwa na uhakika naye kwamba kile alichoahidi atakitimiza hata, hata pale tunapohisi kukawia kwa jinsi ya kibinadamu. Kuwa na imani na Mungu ni kuwa na uhakika naye kwamba kile alichoahidi atakitimiza hata, hata pale tunapohisi kukawia kwa jinsi ya kibinadamu. Ni muhimu kufahamu kwa Mungu hakuna kukawia. Ni muhimu kufahamu kwa Mungu hakuna kukawia. Kwa hiyo ni muhimu kuwa na imani, ita, kuendelea musho, mungu, kwa na imani tusukuma kuendelea kuzikiri ahadi za mwisho ahadi za Mungu hadi mwisho. Ni muhimu kuwa na imani itakayotusukuma kuendelea kuzikiri ahadi za Mungu hadi mwisho. Imeandikwa katika kitabu cha Habakuki sura ya pili, mstari wa pili na watatu Habakuki sura ya pili, mstari wa pili na 3. Bwana akanijibu akasema, "Iandike njozi ukaifanya iwe wazi sana katika vibao ili aisomae apate kuisoma kama maji maana njozi hii bado ni kwa wakati ulioamriwa, inafanya haraka ili kufikia mwisho wake wala haitasema uongo ijapo kawia ingoje kwa kwa haina budi kuja haitakawia maana njozi hii bado ni kwa wakati ulioamriwa bado ni kwa wakati ulioamriwa inafanya haraka ili kufikia mwisho wake wala haitasema uongo ijapo kawia ingoje kwa kuwa haina budi kuja haitakawia ni jambo gani umelikatia tamaa mpendwa ni jambo gani umelikatia tamaa mpendwa ni kipi unachodhani hakitawezekana tena tafadhali usiangalie kukawia kwa macho ya kibinadamu kwa Mungu hakuna kukawia. Usiangalie kukawia kwa macho ya kibinadamu. Kwa Mungu hakuna kukawia. Siku zote akumbuke maneno aliyosema Yesu katika Injili ya Luka sura ya 18 mstari wa 27. Kumbuka maneno aliyosema Yesu katika Injili ya Luka sura ya 18 mstari wa imeandikwa. Yesu akajibu, yasiyowezekana kwa wanadamu yanawezekana kwa Mungu. Yasiyowezekana kuwa yanawezekana kwa Mungu tuombe Mungu mwema na baba yetu wa mbinguni tunasimama katika uwepo wako kwa jina la Yesu Kristo tukikutukuza na kukusifu wewe ambaye kwako mambo yote yanawezekana tunakuomba utusamee e Bwana kwa kukata tamaa kwa ajili ya yale mambo tulioona kana kwamba yamekawia kwa akili zetu za kibinadamu tumezika ndoto zetu na kukatiza mipango tuliokuwa nayo kwa kudhani hakuna kinachowezekana tena. Tumeacha kuyaombea mambo hayo na tumeacha kuzikiria ahadi zako. Tunakuomba uturehemu na kutusamee Bwana Yesu, kwa kuwa tumekata tamaa badala ya kuinua imani zetu. Ee Bwana, tunakuomba tusafishe mioyo yetu na kututakasa kwa damu ya Yesu Kristo. Tunakusihi utujaze tena nguvu ya imani na kuangalia wewe Mungu, unayeweza yote yasiyowezekana kwa jinsi ya kibi na adamu. Tunaamini unaweza kuturejesha tena na kutupa nguvu ya kusimama tena kwa jina la Yesu Kristo. Tunaamini unaweza kutuisha na kutuponya. Nasi tunazidi kukiri uponyaji wako Bwana katika jina la Yesu. Tunaamini unaweza kukomboa watoto wetu na vijana wetu. Nasi tunakiri ukombozi juu yao kwa jina la Yesu Kristo. Tunaamini unaweza kurejesha ndoa zilizovunjika. Unaweza kuganga mioyo iliyokata tamaa. Unaweza kutuinua, unaweza yote Bwana. Tunakataro ya mashaka inayoturudisha nyuma. Tunaipinga ndani yetu kwa jina la Yesu Kristo. Tunakataro ya hofu na kuto kufani, ya kuto kutufanikiwa, tunaipinga kwa neno la Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Asante Bwana Yesu kwa kutuondolea roho ya utumwa iletayo hofu na kutupa roho ya kufanywa wana, ambaye kwa yeye twalia Aba, yani baba. Nasi tuna kuamini baba yetu wa mbinguni kwa kuwa umeahidi utatukirimia na mambo yote kwa upendo kama vile tukirimia mwanao Yesu Kristo kwa ajili ya wokovu na ukombozi wetu. Tunakushukuru na kukuimidi wewe peke yako, Mungu unayestahili kuabudiwa katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pamoja katika Kristo Yesu silo, leo ni tarehe 9 Agosti mwaka wa tatu pendwa katika Kristo Yesu ni muhimu kufahamu kwa Mungu hakuna kukawia kwa Mungu hakuna kukawia siku zote kwa Mungu hakuna kukawia tunapaswa kuamini yale Yesu aliyosema yasiwezekana kwa wanadamu yanawezekana kwa Mungu endelea kuzikiri ahadi za Bwana na wala usikate tamaa damu ya Yesu Kristo tunenea mema na ikaendelea tunenea mema sasa na siku zote na hata milele katika jina la Yesu amen